Тепер він стояв переді мною, невисокий, коренастий, набитий, як дубовий гриб. Вже не легінь, ще не поважний газда. повнявого лиця прилип бресклий усміх, ніби чоловік отсту лизнув. У бистрих, уважних очах сіклися то скалки льоду, то білі бритви. Випнуті порослі вилиці виказували тверду, затяту, свавільну натуру. Одна половина лиця виділася мені сірішою, блідішою. Може, через те, що колова три сидить за одним боком, подумав я. Мав він на голові солдатську шапку, навернену на вуха. Під довгим гумовиком блищали м'які шкіряні постоли. Брудні кощаві пальці стискали, як птиця галузу, чубук. Мулька тривога повнила простір довкола цього чоловіка. Можеш мені не розказувати про себе, я й так усе знаю. Мені кожний листок шепче. Мені вітер пошту носить. Мені доста раз глипнути на хлопа, аби спізнати, що то за потяг. Говорив він, ніби не до мене, а до своєї люльки-файки. «Чому ти на жандарма напав?» Я все йому розповів. «Гопецься кров! З'їли б його воші!» Кляв ружичку. «Хочеш, я спущу му кишки?» Я не хотів. Сказав, що перегоріла в мені хіть мстити. «Даремно!» Помста, солодка страва. Люди плещуть, що ти мій поплічник, Що покликайся моїм іменем. На людський роток не навісиш замок. По всій верховині, Під карпатській гуцулії і по долинах Я на язиках шугай злодій, Шугай збуйник. Хе. А такого шовкового, як я, Ще поглядати... Тараз із мене людський поговір зробив злодія, мушу потрафляти цій брехні. Кажуть злодій. Ти видиш мої статки, німецький гвер і пазуха патронів. Я не те, що своєї, а й няньової хижі вже не маю під сухарем, бо спалили її за мої гріхи. Все, що настарав, постіль під корчем, Ліщинові обороги, а маржина – олені й дикі свині. Шугай, злодії Шугай, ворог держави!» Він розпалювався, і ліва вилиця його ще більше біліла, аж мертвіла. «Це я до них прийшов упорядкувати? Чи вони приперли в мої гори і зачали чесати мене залізною щіткою, як паршивого вола? Спершу мадяри загрибли на фронт. Там кулаком у писок така їх воячка наука. О, ще ніхто шуга не вдарив, аби йому так зійшло. Я капрала довбинкою по голові і тягу. Прихопив два карабіни і ташку патронів. Мені в хащах все придасться, не звіра. Та вони з мене самого. Звіра зробили. Раз піймали, Ще раз і на фронт, А я і вдруге повернув голоблі І не з порожніми руками. Вівчарю собі тихо на дьордяві. Городжу сіно, дичину добуваю. Тут румуни зайшли І стрикочуть з порогу. Есте бань? Маєш гроші? Тоді давай худобу. Фураж армії, а солдатам сир, яйця. Це кажуть ті, що мене злодієм називають, понапивалися дармової горівки, дівок по городах ловили, паскудили, як твій Жандарик. То скажи, як з такими без патронів говорити, що я міг на це сказати? А він далі правив, підігріваючи злість ковтками із скляниці. Відсидів я і в румунській цюпі. Скусив ливко й мамалиги, Прийшли треті чехи. Жидам правду дали, А верховинців загнали в ліси Дерево для них тяти. За весь білий день Хіба на сухий хліб заробиш. Землиця закладена, Податок, як зашморг. У хижі одна сорочка на всіх, за те. Гертика майже в кожного, а вони ще ходять і переписують добро, аби не дати бідноті спасений пайок та істрину милайної муки. Не сміхаються, в бочки з капустою мочаться, біда б їх побила. То що, мав я служити їм вірою, правдою? Мав чекати, доки мене дерево в лісі сокрушить? Чи дараба на крутому розвороті переламає руки-ноги? Чи смиренно гадкувати, коли ще й четверті прийдуть? З польського чи руського боку? то топчіться й ви на вошивій русинській гуні. Ого, не народився ще той пан, ні свій, ні чужинський, якому пшугай дав собі на голову накласти. Ахі, не я! А вони переді мною колінкують. Кулі моїй кланяються. Своїми писками нечестивими мою святу землю цілують. Чуєш Тимбореку? Я чув, і шкіра мені бралася морозом. Та враз шугай звернув на інший тон. Маю для тебе роботу. Гіє мені стулити файне письмо. До самого губернатора, а може, й до президента у Прагу. Добрі гроші голосять за мою голову три тисячі корун. Але я більше можу дати за свою свободу. Я при собі по двісті тисячок ношу. Де куля не вцілить, там золотий трафить. Не жандармів я боюся, не шибениці, а людської слабості. Знаєш, Скільки за шугаєм ротів ненаситних. На мої гроші п'ють, гуляють, Газдівства збивають. Мені на крейцер поможуть, Сто дістануть. Та ще й гріхують, Що мало, що Чести в мене не мають, А самі обзираються, Аби тінь шугаєва на них не впала. На смітті й когут горди. Моїй довірливій Єржиці голову баламутять, шепчуть про мене всяку паскуть, писячки.